Юнак привітався з іншими словами слава Україні. Не можу стверджувати, що це він зробив з патріотичних міркувань, але хлопцеві довелося дорого поплатитися за необережні слова. На нього одразу посипалися прокльони, кілометрові матюки підприємці жбурляли в нього тим, за що тільки напросили чималеньку суму своїм крамом, не шкодуючи нічого. В нещасно улетіли концерні банки, ковбаса, труси та чоботи. Чоловіки, які торгують на залізці, почувши галас, прибігли, покинувши свої контейнери і почали гамселити юнака. Примітка, залізка місце на ринку, де торгують інструментом та різними виробами з металів. Лише один мій знайомий чоловік, татарин за національністю, кинувся рятувати бідолаху. Він вирвав скривавленого та побитого хлопця з лад озвірілого натовпу і запнув у таксі. Можливо, така поведінка моїх земляків здається мешканцям інших регіонів дикістю, бо живемо в цивілізованій країні, але цей факт справді був, якщо комусь заманеться підійти до тих людей і спитати про причину ненависті до українського вітання. Не раджу бо дістанеться і вам на горіх. Прикро визнавати, але більша частина мешканців Донбасу страждає на таку форму інтелектуальної потворності. Фактично, це нащадки Шарикова. Тут звикли до кріпацтва, новітні князьки роками давали роботу, і кріпаки їм доземно вклонялись. Зникли великі заводи, зросли статки олігархів, які кидали подачку з барського столу, і кріпаки дякували їм за крихти. Майдан розірвав кайдани рабства. Вся країна радіє, а тут лячно, де мої кайдани? А з Києва кричає Донбас, підніме голову. Майдан і Донбас – різні поняття. У Києві на Майдані зібралися однодумці з усієї країни, а в нашому місті у той час перевіряли правоохоронці лише за те, що людина сфотографувалась на Майдані і мала необачність викласти фото в соцмережі. То змушена була доводити службам, що не брала участі в протистояннях. Або ти приїхав автівкою з Києва від доньки, що там навчається. У тебе одразу ж машину заганяють на штрафмайданчик до з'ясування причин перебування в Києві. Уявіть, як тут живеться проукраїнським громадянам, якщо вони не можуть навіть поїхати в столицю своєї країни. Зараз багато хто намагається зрозуміти таку позицію жителів Донбасу, шукаючи причини їх бажання відділитися від України. Після анексії Криму почали в соцмережах з'являтися повідомлення, що Донбас Києву не потрібний. Якщо не потрібний, то підемо в Росію. І тут почалося з'ясування, хто росіянин, хто українець. Дивно. Ми до цього часу ніколи не думали, якої національності навіть наші родичі. І як не пишатися тим, що ти росіянин, після слів отця Трохима Потоки на мітингу комуністів, бала той, тот, хто раділося русским, у мешканців міста. Вже нема довіри до правоохоронних органів. Києву ми не потрібні. Залишається одне – сподіватися лише на себе. А в Криму зарплатня вище, пенсії кращі. У це свято вірять. Нехай буде Путін, він зробить життя кращим. Нам потрібний пастух, бо ми звикли ходити стадом, підняти голову боязку, уткнути у землю спокійніше. Можна стільки завгодно засуджувати такі погляди і тих людей, але є велике але. Де депутати Верховної Ради? У Києві в залі засідань, а ще на екранах телевізорів повчають, як жити. Чому жодний депутат не показав носа в нашому місці? Я співчуваю Торчинову, Яценюку, Авакову. Їм випало працювати в дуже складних умовах коли потрібно їхати автівкою на пробитих колесах, але є ще багато у владі людей, які не гальмують, а допомагають рухатися вперед. І вони повинні бути тут. І не збирати на мітинги людей, а йти у школи до педагогів, у робітничі колективи, в офіси і так далі. Жодного з них тут не було. Місцеві можновладці теж засіли в кабінетах, відгородившись від народу охороною. Можна було хоч викликати їх в столицю і провести з ними якусь роботу, щоб не допустити саботажу на місцях. А комуністи в цей час плідно продовжували працювати на місцях. Незрозумілого багато. Питань? Море. Що таке федералізація? Не знаємо. Що таке НАТО? Хто знає, Але щось страшне. Яка різниця між нацизмом і націоналізмом. Бог зна. Що таке фашизм? Комуністи пояснили чітко. Київська хунта. Це вбивалося в голови людей не один день. Населення хворе. А хворих не відкидають, а лікують. Наближається день референдуму. Є загроза повторення кримського сценарію. Більшість мешканців хворі, але готові йти голосувати, і тут негайно потрібні ліки, які мають надійти з Києва поки не пізно, бо працьовиті комуністи розповсюдили вірус сепаратизму на численних мітингах. Вони та проросійська пропаганда зробили свою чорну справу, сформувавши образ ворога у вигляді правого сектора та бандерівців. А перша помилка нової влади була в тому, що зачепила питання мови. Одразу ж це підхопила міцна в нашому місці партія комуністів, які вивели формулу «Свободівці плюс правий сектор плюс бандерівці плюс заборона мови – вороги». Нікого не цікавило те, що партія «Свобода» і «Правий сектор» – різні речі. Але комуністи постаралися, щоб формула стала червоною ганчиркою для Сходу слід віддати належне працьовитості комуністів. Лише вони постійно збирали людей, проводили мітинги, загалом утверджували бруд, що лився потоком з російських каналів. Партія комуністів, з легкої руки партія регіонів, формувала образ ворога і основним ворогом швидко став правий сектор. Знаю, що в нашому місці є багато людей, які мають гордість і цінують свободу. Є частина, яка лише зараз відчула, як любить свою Україну, свою землю. Які ліки потрібні, поки що хворій частині. Потрібно, щоб Київ прислав нам ліки в вигляді негайної зміни місцевої влади, заборони комуністичної партії, зміни правоохоронців за бездіяльність, люстрації суддів і прокуратури. Потрібно, щоб мер ішов до людей, а не вони до нього. Ви знаєте, як потрапити на прийом до мера, або хоча б до його зама? Ви повинні написати заяву, чому саме до нього. Потім перевірять вас і ваших родичів до сьомого коліна, з'ясують, чи не мали висудимості і так далі, Хіба що аналізи сечі не треба здавати. І то не факт, що вас приймуть, а скоріш за все – Відішлють у ту ж службу, на яку ви хотіли поскаржитися. У виконкомі частина працівників мають проукраїнські погляди, але вони не можуть висловити свою думку, жодного слова пресі чи на зустрічах із мешканцями міста. Не можу сказати, що в місті повна анархія, але ми наближаємося до неї. Попри все сподіваюся, що здоровий глузд візьме гору, «І на незаконний референдум мешканці міста не підуть, зрозумівши, що взяти в ньому участь – це вирити могилу собі і своїм дітям», – закінчила Настя допис, як завжди, вказавши, що то є лише її особисте бачення подій. Розділ 24 Ну що, друзі, Геннадій уважно подивився на кожного. Починаємо операцію «Автомат». Хлопці мовчали, але в очах була згода. Попередньо домовлялися,